A férfi hangja bársonyos volt és udvarias, precíz brit akcentussal beszélt. Miss Woods, öröm számomra, hogy beszélhetek önnel! Lex a zsebébe gyűrte a maszkot és tovább mászott felfelé. Maxwell Stafford vagyok, dorombolta a férfi. A Vélendipar vállalatot képviselem. Kitalálom! Lex a jégfalba vágta a baltáját. Megint beperelnek minket? Féreért! Mr. Wieland nevében beszélek. Mit akar tőlünk a világ legnagyobb környezet egyike? Mr. Wieland kifejezetten ön iránt érdeklődik Miss Woods. Lex belemélyeztette a bakancsán lévő fényfogakat a jégbe, és mindkét kezével megragadta a kötelet. Mr. Wieland támogatni kívánja az ön alapítványát, mondta Maxwell Stefford, Egy olyan összeggel, amiből egy teljes évig működhetnek.